Ommetudia kwaheri Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ndugu zangu mara nyingine yanapozungumzwa mambo yaheri hasusan katika jambo ambalo ni lawatu kutoa mali zao huwa kuna watu wengi wenye nyoyo za imani wasikia yani uchungu katika nafsi zao uchungu wenyewe ni kuwa wanatamani low ungekuwa na mali wangefanya Na طبعا hatuwezi kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anejua lakini kuna wengi wenye imani Allah kwa hikma yake kawa nyima uwezo wa mali sasa hubaki wao wanatamani kwamba wanataka kufanya lakini uwezo hawana mimi nataka kuambia watu aina hii wote kwamba usisikitike na hali hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaacha khairi ila ameigawa kwa watu wote kila mmoja atapata kwa kiasi chake huenda wewe ambaye huna kitu ukapata malipo mbele ya Allah tbaraka taala ikaonekaniwa wewe na aliyetoa yule mko sawa au pengine umemshinda labda utaniuliza kivipi jwabu ni kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema addalu ala alkhair kafa'ilihi Yule anaejulisha, yule anayekuwa ni dalili katika mambo yaheri basi ni kama aliyetenda. Kafa'ili hii ni kama aliyetenda. Kwa hivyo ikiwa mimi na wewe hatukupata uwezo wa kutoa mali mifukoni mwetu, lakini tunao uwezo wa ku convince wengine wenye nao. Wewe unapokwenda kwa rafiki yako, ikawa wewe ni sababu ya yeye kutoa kulishwa yatima kusaidiwa mjane kukidhiwa deni mwenye deni si wewe uliyotoa wewe ni sababu lakini aliyetoa ni mwingine basi wewe na yeye nyote mtashirikiana kwenye malipo hizi ndizo fadhila za Mwenyezi Mungu kwa waja wake fadalu ala alkhair ka fa'ilihi ndugu yango ambaye hukutoe hukupewa mali katika ibada hii ya kutoa usijiweke nyuma unaweza kuwa wewe ni dalili kesho mbele ya Allah Ukaenda ukalipwa mengi wakati thawabu za watu kutoa faisa bilillah kumbe ulichokifanya wewe ulihimiza watu kama huwezi kutoa usishindwe na kuhimiza watu kutoa. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima katheer wa salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Madahi imeletwa kwako na uongofu.com